Сенсації нового століття Чому плаче адмірал? У червні 2002 року в Україні, у місті Херсон, сталося неймовірне для нас явище. Справа в тому, що у морехідному училищі портрет адмірала Макарова Степана Йосиповича заплакав. Першою це помітила прибиральниця, яка, розглядаючи вологу пляму, що з'явилася, подумала, що це бешкетують студенти. Жінка витерла вологу, але як же вона була вражена, коли знову з'явилася сльоза? З часом переконались, що це не витівки курсантів. З ока намальованого адмірала насправді тече сльоза. Цим дивовижним явищем зацікавились вчені та мистецтвознавці. Вони зафіксували факт, що з ока адмірала Макарова виділяється непрозора рідина у формі сльози. Щодо цього феномена вчені поки що не висловили жодного припущення. Над чим сміється Джоконда. Французький мистецтвознавець Жак Франк стверджує, що посмішка славнозвісної Моне Лізи, портрет якої створив Леонардо да Вінчі приблизно у 1503 році з часом змінилась. Франк вважає, що її губи прийняли інший образ. Ще 500 років тому вона посміхалась чарівною та сором'язливою посмішкою, яка на сьогодні перетворилась в іронічну. Мистецтвознавець припускає, що зміни відбуваються внаслідок найтонших тріщинок, які з'явилися у шарі олійної фарби, що приводить до зміни міміки загадкової Джоконди.